Гіпс згадав ще одну мудрість. Чи не створив Шакспіра? Генії є троякого роду. Одні народжуються геніями, другі осягають геніальність своєю працею і наполегливістю, третіх геніями роблять обставини. Ця абстрактна мудрість мене не стосувалась, однак я її запам'ятав. Часом і на серйозній праці траплялись комічні ситуації – Несподівано і без мого наміру. Одного разу я мав доповідь про упровадження нової комп'ютерної системи у фінансовому звітуванні та пов'язану з тим реорганізацією управління провінційних посілостей. У викладовій залі зібралось понад півтори сотні менеджерів з усієї провінції. Посеред моєї доповіді, ілюстрованої «про несподівано вибухнув бурхливий голосний рейд, Вживаючи затерту фразу, як грім з ясного неба, я здивований занімів, але сміх не вдихав, що сталося. Щоб слухачі образно уявили триповерхову організаційну структуру менеджменту, я сказав, нагорі є заступник міністра, внизу регіональні менеджери, а посередині, а тим менеджером посередині був директор на прізвище Ман. Отже, вийшов каламбур, гра слів, чого я зовсім не планував. В українському перекладі приблизно означає нічия смуга, як на війні поміж фронтовими лініями. До вибуху сміху, мабуть, спричинилося й те, що ман був помпезною, не дуже любленою фігурою, який вихвалявся своїми успіхами і архітектурними знаннями. Отже, поле діяльності всемогутнього командира Манна в контексті моєї доповіді було ніщо: комізм мимоволі. Так проходили дні, наздоганяючи тижні, а за ними місяці і роки. Працюючи на новому місці, секретарюючи у громадських організаціях, маючи розваги ще непостарілого ветерана та заняття одруженого чоловіка і мимохідь, як у моєму житті звичайно бувало, ставши майже журналістом, а згодом майже науковцем і врешті письменником, я призабув про свою невідкладну мету – мрію примху – подорож довкола світу. Вона почала припікати кути моєї свідомості, як вогник, запалений іскрою кресала в групці. Особливо тоді, коли я чув популярну пісню з кінофільму «Довкола світу». І трапилась нагода, Котрої я не смів проминути. У Фельдбаху в Австрії Мали освячувати пам'ятник Полеглим боякам Української дивізії Галичана, Які проводили в тій околиці Останні бої у Другій світовій війні, І в яких я був поранений. А у Вітні Пам'ятну таблицю В церкві Святої Варвари. Мали з'їхатись ветерани З усього світу. Через 33 роки Прийшла хвилина, щоб іти до бою, як ми колись співали у війську, щоб здійснити кінцевий етап моєї мрії примхи. Тож гайда в дорогу до Відня. Я в літаку по дорозі до Франкфурта. За порадою досвідчених туристів, я купив пляшку водки у безмитній крамниці на литовищі, взявши її в подорожню торбу. Заощадив три долари – а придбав клопоту на здорову голову набагато більше. Ану ж пляшка на полиці вгорі розіб'ється. Це ж скло, обілє голову якомусь пасажирові. Що ж тоді? Дорога довга, навіть нудна. Дають їсти, пропонують алкогольні напої за гроші. На передній стіні миготить беззвучно якийсь фільм. Хочеш звуку, купуй слухавки які вмикаєш у поруччя крісла. Також з них можеш слухати музику. Франкфурт. Наша канадська група їде далі найнятими автомобілями, а Мирослав Малецький і я пересідаємо на літак до Відня. Малецький – дивізійний офіцер, учасник боїв під бродами, доктор економічних, а може політичних наук. Я не певний, бо його не допитувався. Редактор. Політичний коментатор і все прочее Їде як голова головної управи братства дивізійників на відкриття пам'ятника у Фельдбаху Відень, субота, 23 травня 1981 року Малецький, старий віденець, студіював у Віденському університеті в перші роки війни І молодий віденець, бо вже відвідав це місто недавно тому знає, що йде. Замовляє кімнату в готелі «Пост». Пополудні виходимо в місто. Вулиці вузькі, захаращені автомобілями. Ось і славний собор святого Стефана з високою, стрімкою, готичною вежею. На просторій площі Штефан Спляц дозволяється їздити тільки велосипедистам. Багато відкритих кав'ярень. Їдемо на каву і тістечка. Славні віденські мельшпайзи Малецький розповідає про Відень воєнних часів По дорозі до готелю я купив у книгарні історію Австрії Слід освіжити історичну пам'ять, бо Відень був столицею нашої батьківщини – Галичини Осідком царя Франца Йосифа, цісаревої Марії Терезії У неділю йдемо до церкви Святої Варвари, яка за рогом нашого готелю Багато людей – Приїхало два автобуси туристів з Великої Британії, більшість дивізійники – щось із 70. Між ними кілька жінок, кілька сумівців і дві сумівки з прапорами. Є також делегація з Канади на чолі з головою братства дивізійників Остапом Сокольським. Товпляться під церквою на малому майданчику. Пізнають і не пізнають одне одних. Гомонять, сміються, щось вигукують задоволено. Церква Святої Варвари мала, втиснена поміж інші будівлі у кварталі, в якому є головна вітня. Вона заснована ще за цісаревої Марії Терезії, яка при тій церкві 1774 року